الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على ابيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قوم من تبيعه قوم بالافسان الى يوم الدين وبعد مرنم درته فيلاه اوريت طه من أو الله قرفان والركوع والرفع منه والسجود على الاعضاء السبعه والاعتدال منه والجلسه بين السجدتين طرا وزن ما rukënët me shtyllat e namazit, ma si e ka përmen të jamen që në dy minë kam, edhe të këvirin fillështar, lecimin e surës fati, ha, thotë, dhe rukuja, ngritja prej rukuja, seqtja në 7 pjesë, ose në 7 gjentyrë, ngritja ose drejtimi prej seqtës, ullja me zëtë të sejtëve, dhe më thënë edhe këto janë prej shtyvëve të namazit. Edhe thët, vët delilu, qaulluhu te ale, kurse argumentës të fjale Allahut të lartësuar, ja juhelladhina amanu, irka'u vas gjudu. Dhe thët, o ju, që keni besuar, bani ruku dhe bani sejtëve. Dhe më thënë edhe këto janë pra vazhdojnë me spjegimin në detaje të atin e rrugëve që në, në fillim i ka përmendur përgjithësi, të cilat ne shumicën do të them i komentuam sipas komentit të Sheikh Muhammed Eman El Jamed, rahimahullah. Ktu pra ka përmend rukuën që përmenden, që tregum se cilat janë, edhe si bëhet, edhe ngritja prej rukuje, qoftë ashtu është rukun. Pra qëndrimi mas rukus, qëndrimi drejt në kam mas rukuje edhe qëtësimi në kam, është rukën, tre rukënëve të namazin, në të cilën shumica njerëzve, du më thënë, janë të pakujdeshëm. Kërse, kur nuk plecohet një rukën i namazit, namazin nuk është i plotë, edhe nuk është i pranumë, nuk është në regullë e për qendrimin masrukujja sa m kujtohet përmendëm edhe herën e parë kur përmendet kur u përmend rukuja ka mendim ndryshmë të dietarve se a quhet ai qendrim pas rukuja a quhet kiam apo nuk quhet kia edhe prandaj do të thonë a quhet qendrim me këmb sikur që është e, para rukus apo është drejtim masrukus qëndërimi në kamp është rukën kurse kjo masrëkuus është qëndërimi në kamp këjam apo është të dal dhe më thëmë drejtim pasrëkuus e prandaj dhe më thëmë disa <coughs> kanë thanë se duhet me lidh dhurt minu e, djatën bitë majten edhe masrëkuje se e kanë dogaritë se është këjam e disa të të tjërë thëmë se nuk është këjam është tjetër tjetër Pozit, ose tjetër pjesë e namazit, kështu që nuk duhet lidhën dhurë, sepse nuk ka argument të drejtë për drejtë për të. E, dhe më thënë duke u bazu në hadithin e, që thuet se për nga meri sallalavën e sëllim kur ka qenë në këjam, e ka nuk dorën e tjabë bëj të majtën. Përëndaj, dhe më thënë, këtë qështje, kjo është qështje shka nuk ka argument të drejtë për drejtë, përëndaj ka mendimet në ndryshme djetarve, se me pas argument direkt, s'ka folë qartë për atë qështja, atërë nuk ka nevoj mi përmenda dhe mendimet në ndryshme djetarve, po mi afton vetëm argumenti. Pra ndaj, si që thotë Shef Mohamed Eman El Gjami, nuk ka nevoj ata që mendojnë që është sonet, livja e durve, t'i thonë aftin e të tjerve se të më thonë t'i kundrështojnë me është përsi ose me këngu lijeta tjertë që ka mendojtë se është tunet lëshimi i duarve. Asa ta që i lëshojnë dhurt, nuk duhet të i thonë aty në që i lidhin dhurt, se bojnë gabim, sepse nuk ka argument e kështu me radhë. Edhe, se kjo e, ke i khtilaf, dhe më thënë, mëndime të ndryshme djetarve janë të praniqme që në kohë në djetarve matë vjetër. Sikur, edhe duke u bazun këtë se nuk ka argument Rahim e Allah, ka thonë, nëse do, i lidhë, nëse do, nuk i lidhë, dhurt, mas rrëkuje. Me gjitha të, jemi dëbindur, se që dojë, jo, që ka kanë thonë, ata djetarë që thonë se duhet dëvihën dhurt në gjokës, të mu thonë, edhe pas rrëkuje, i kanë argumentet më të forta edhe më afer të vërtetës, sepse, E, ata argumentohen me argumentet përgjithshme që e, si qështë që hadithi se ne për nga mërë të jemi të urdrum të avem të djathën bitë majtën në mazë edhe për e, për me thonë ndryshe dhe më thonë atërë duhet me pas argument dveçant për me po për jashtim për këti argumentit përgjithshme edhe besoj se kjo është e qartë për shumicën e, si do qovë dhe më thonë qëndrimin në kambë dhe qëtsimin në kambë është Rukën është shtyllë e namazit, pa të cilën namazi nuk pëllëtsohet. Një ashtu është edhe ullja me s'dy sejtëve. Për para së të mërim të ullja, pra përësërisim edhe punën e sejtëve, sepse këto janë punë që duhet të përësëritën shpesh, se shumica e njerëzve janë të pakujdeshëm në këto qështje, Se për nga mërë i salladho, ka thonë, umirtu e në është gjude ala sebaëti aadhum. Dëmë thonë, jam i urdhruar të bajë sejde në 7 gjumëtyr, në 7 pjes. Edhe ato, edhe ka thonë, elë gjëbëhe vë është arajna enfihi. Dëmë thonë, ka thonë në badhë. Edhe e ka prekë, ose ka bëshë e në ka huna thon, e ti. Dëmë thonë, huna është pjesë e ballit kur bëhet fjalë për seçten. Edheni do të thonë për gojen e verhundën, për larjen e gojes së verhundës. ë kur bëhet fjalë për avdesin, goja e verhunda janë pjesë e fytyrës. Kurse kur bëhet fjalë për guslin, goja e verhunda llogaritet në pjesë trupit, në përgjithësi që duhet larë. Do të thonë, prandaj secila çështje duhet të caktohet të dhe të sjarohet si pas argumentit për atë temë që është. Edhe kër pengameri sallam vahën e sallam e ka përmend balin ka, e ka prek hunden ose ka bashen ka hunda. Dhe më than, edhe gjithashtu suneti vepror, dhe më than, hadithet që në transmitohen sëhabet në të cilat të regohet sësi nështë falë pengameri sallam vahën e sallam përmendet së se nësështë e ka ra edhe me balë dhe me hund. Edhe, si që thuet në ketë hadith, të cilin e përmenë pak ma vonë në Shekë Mohamed ibn Abdullu Wahabi, thotë për nga meri sallallahu nësëllim, jam i urdhëruar të bëj seshde në 7 pjesë. Dhe më thonë se në qëfëse një në apikty në pjesëve mungon, atëherë seshdja nuk është e plotë. Kurse seshdja nëse nuk është e plotë, atëherë aslamazi nuk është në regullë. Pra, ka njerës që bojnë nësejsh dhe veç me badhin, pa e prejkë token me hund, ose ka dhe që shumë e ngrenë hundën sa që bojnë duket si kur bojnë nësejsh dhe me kokë, se që përmendëm maherët. Për durët edhe gjundë, shumica e njerësve nuk gabojnë këtu, me gjithse edhe këtu ka që ka e lëvizin dorën edhe, kështu të më thënë që janë të pakujdesëm se këto 7 pjesë duhet të tjenë në tokë për deri sa e në sejtëve, pra hund, bali bashkë me hunden, e shuklakat e durve, gjunjt, edhe anë e post me e gistave. Edhe kjo është qështje qëka në të cilën nga bojnë shumë njerës. Sidomos në sejtën e dytë, kurqohen prej sejtës të barë, ulen, do më thanë, si që ulen, edhe kurqohen sejtën e dytë, i lamë kam të ashtu si i kanë, në ullje, edhe dhe më thonë e banë sejzden me amën e si për me të gjistave, dhe kjo nuk është në regubë gjithashtu, e, dhe më thonë edhe sejzdja e këtil, ose ka edhe katil shka ingrejnë, dhe më thonë kaunt prej toke, kur, kur janë sejzde, e në këtë mënyrë sejzdja nuk është evlefshme, edhe nuk është regubë, rrëdhimiç, dhe më thonë edhe namazi nuk është i regubë. Do të thotë këtu thotë Shekë Muhammad ibn Abdull Wahabi wal hadithë anhu sallallahu aleyhi wa sallam do më thënë në hadithin që transmetëtën nga përnë amëri sallallahu aleyhi wa sallam thotë u mirëtu në asgjude ala seba të adhëm do të thotë jam juurëdhëruar të bëjë sejtë dhe në 7 piësë edhe i ka të regu atë piësë, si që e së qëru pas të thotë autori rahimën hollah wa tëmënina tu fi gjemi'i l-ef'ali wa të tërtibu bejnë dhe të më thënë tjetër, tjetër shtyllë e namazit është qëtësia në të gjitha këto vepra si dhe rënditja e shtyllave të më thënë që të bahën me rëndë si që i kemi përmend si që janë përmend në hadithin e ati që është falkeq edhe thëtë shekhi rahimënullar vëtë delilu hadithul musi i salatehu an ebi hurajrate radhiallahu anhu dhe thëtë Argument për këta është hadithi që është i njohër hadithi i ati që u falkeq të më thënë El Musi Salat e Hu Thotë Shekh Muhammed Eman El Gjami Rahimahullah Kjo është hadithi njohër për shumicën e ati në shkëm së në temat e namazit se edhe kjo njëri e ka morë këtë e mër aj që u falkeq dhe thotë që aj ka qenë Dhe më thënë, kjo punë ka qenë shumë rallë në kone sahabëve, kurse tash rallë ka njerës që nuk dohet mu qujtë ata që falen keqë. Elë mu si salat e hu. Këj njeri, si që thuet në hadith, prafët, bejnë ma nahnu gjullusun inden nëbiji sallallahu aleyhi wasallam. Për deri sa ishi mullur të e, profeti sallallahu aleyhi wasallam, idhë dhekhalë ragjullun, kur hyri një njeri, fësalla, فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نمفنه وفال ادردي وسلام پیغمبري صلى الله عليه وسلم فقال كرسا ايثا ارجئ فصلي فانك لم تصلي دمفن كفهو افالو ستنو كفاله بستاي ثوت ايو كثي لفال ادردي وسلام پیغمبري صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلى الله عليه وسلم پرپي فاستو وثوت ترهر Herën e të red, i ka thanë ''Wa allëdhi ba'atheke bil haqqë nëbijen, pasha atë që të kadërgu ty pëngamer me dëvërtejten, la u hsinu gajra hadha, fa allimni'' Nuk dijë më mirë se kaqë më falë, prandaj më sëmë. ''Fa qale lahun nëbiju sallallahu alaihëm sallam'' Athele i tha pëngameri sallallahu alaihëm sallam ''Ida kumta ila salati fa kebbir'' Nuk dhe nuk dhe nuk dhe nuk dhe nuk dhe nuk dhe nuk dhe nuk dhe nuk dhe nuk d بنتكبير ثم قرأ ما تيسر معك من القران باستا لزو ساتكسمونسي براي قرانيت ثم ركع حتى تطمئن راكعا باستاي بن دومثان شكون ركوع دريسات تشيتسو هش نركو ثم رفع حتى تعتدل تعتدل قائما باستاي نريحو دريسات ت دريتو هش نكام ثم سجد حتى تطمئن ساجدا pas taj shko në sejtë dherisa të qëtësohesh në sejtë, thumë mërfa të tatu in me inë në gjalisen, pas ngrihu, e, të ngrihu dherisa të qëtësohesh ullur, thumë me fa al dhalike fi salatike kulliha, pas të i bëne këtë në kejtë namazin. Dhe më thënë në së cilin dhe këtë. Pra këtë njëri ka ardhë edhe se si duket është fal shpejt pa qetësim sepse këtë ja ka theksuar penga Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk e ka mësuar më një herë se si duhet mfal. Po i ka thënë ktheu e falu, se nuk u falet. Do të them këtë që e falë nuk është namaz. E kjo kam thënë disa dietar, pse nuk i ka thënë më një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si duhet mfal? Po i ka thënë ktheu falu. Se do të them ka mundsi që ai Me ditë se si duhet mu falë, mirë po është falë se ka qenë duke e, shpejtu për diçka, ose ka pasë dhe një punë, të më thënë ka mundësi që edhe me ditë. Kjo është nja. Edhe tjetra, e, ma e mira për e, me mësumë, dikush, të më thënë për me përfitu për mësimit, astë kur ta kuptoja se nuk e di atë qështje, edhe kërkon me mësumë. Atëherë të më thënë ma mire... E man, e man men edhe kupton, sësa kër i tregon ti me të paren, pa pasaj interesim. Edhe kjo është në traditën e penga meri sallallahu vallim sallim shumë shpesh, sigurishtë këni hasë në shumë hadithe, ku penga meri sallallahu vallim sallim i pëtë sahabët, a e dini qëka është kjo? Edhe sahabët ndë njëherë mundohen me dham dhe një përgjigje si pasasaj që e kuptohen, ndë njëherë për fillim thonë, Allahu wa Rasuluhu Alem, du më thonë, Allahu edhe i dërguen një ti, edhe i në më mirë. Du më thonë, kanë prit, atër e prit për gjigjen, edhe atër është ma e, ma e dobishme, edhe ma e sigurët se do të kuptohet edhe do të mba e të mend. Prandaj edhe kjo është metod e preferume për më mësu të tjirë, du më thonë, duke i pyt, ose duke i baë, rrethan atë që të pysin, të më thënë të interesohen për me kërku diturin, atëherë me audhën diturin, se nëse ja ujabë të më thënë pa interesim, ka mundësi që asë nuk e kuptojnë, asë nuk e majnë menë. Edhe kështu kanë bëhe djetë artë, si së dhe të shekhë e Mohamed Eman El Gjami, shpesh dhe të nëzansëve tine nëse parashtrojnë dhe një pyjtje që nuk është e, e gjuds, do të them nuk nuk duhet shpejt më përgjigj, e lëm që ata vetë hulumtojnë ta ajhen përgjigjen, nëse nuk ka mundësi më jetë atëre ja jep shehi. Ose ndonjëherë vetë, do të them dietari i pyetën nxanstë vet ndonjë pyetje që ata të interesojnë dhe të kërkojnë e, që ta ajhen diturinë. E pastaj kur e kam su pejgamberi sallallahu alejhi wasallam këtë çështë fal këç. E vëreni se në fillim ja ka përmen kejamin, dhe më thënë qëndrimin kam, thëtë kur të ngrihesh për të falë namazin, pastaj dyten ja përmen të këbirin, dhe më thënë nuk i ka përmen një jetë. Nuk ka thënë kur të ngrihesh për me falë namazin, bërë një jetë, thuj kështu e kështu, që do të thëtë që ajo edhe nuk ka asë një argument tjetër që egzistën në Kuranën Sunet, që të thëtë që do të një jetin me pa me govi do mthan këtu pejgamberi sallallahu alejhi vesellem i ka thënë kur të ngrihesh për të fal thujë allahuhu akbar do mthan me fillu namazin me tekbir e nuk i ka thënë me mthan niyetin me shqiptu sepse ajo vet fjala kur të ngrihesh për të fal e tregon niyetin do mthan ti kurçohesh për me fal një namaz ajo është çajos niyetit që e bën me zemër kur se shqiptimi i niyetit për namazin dhe për treti badetet tjera përveç, për, për haqja dhe për umre, ashtë, nuk ka, du më thënë, argument kuran e sënetë, dhe është shpikjet më vëndshme dhe pra, është bidat, e zdo bidat është devijim. Në kitë hadith, do tëtë pengamëri sallallahu nësallim, ja ka theksu qëtsimin, i ka thanë, shkojnë në rruku dherisa të qëtësoesh, në rruku, në ngriju prej rrkus, dherisa të qëtsë, të drejtohesh në kamp skonsejsë derisa të qetësohesh këtë merat, domethënë kjo kjo tregon se është rukun qetësimi, përndryshe nuk do të ja ke qishte përmend secilin në secilin rukun që ja hamsu. Alaikum selam. Ës domethënë edhe qetësimi është rukun. Prandaj kuptohet. Alaikum selam. Ata thumthan ka njerëz që duke u ngritur për i rukuje përpara se të drejtohet spina në kam, shkojnë për sejzde. Edhe në sejzde duke prejkë në tokë, këthejen për ullje, kurse në ullje nuk më rrinë, për menjerë këthejen për sejzde, kjo është, të më thanë, ndoshta ky njerit të cilin e kam supe nga meri së rallahu nështë, ndoshta është falë kështu, për ndoshta dhe më mirë se ata që bajnë shumica asot. Pas të e thot, autori, rahimahullah, وَالتَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ رُقْنٌ مَفْرُودٌ هذا تشهودي يفوند أشت رقن تشي أبلغيم كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دمثان سيجبر مندتنا حديث مع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه إذ سيلي ثالث كُلنا نقول قبل أن يفرد علينا التشهد دمثان في فرصة نباعت أبلغيم تشهودي نثوشم هذا في المظل Domethan kjo është metoda e Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, që çdo herë e përmend dispozitën, normën e Shariatit, edhe më një herë masaj e bëj argumentin, sin librat e tauhidit ashtu edhe librat e fikut. Prandaj kush do më marr detyrë, edhe kush do më mësu fenë Allahut ashtu si duhet, duhet më marr libra tatilla. Dëmë thënë që i përmendin dispozitat edhe me njëherë argumentin e tino. Jo, dëmë thënë libra, si që janë libra të medhebëve, që ka e, e thënë medhebin ton është kështu, ose djetarë të medhebit ton kanë thënë kështu, ose e njohur është kështu, ose dihet kështu. Dëmë thënë pa, ka mundësit me ledzu librin për fillin e derin fund, edhe mos me gjithë asë një vend ku thëtë ka thonë Allahu ose ka thonë kënë nëveri sallallahu a.s. Edhe ata mendojnë se dituri mëtë vërtet ose fikë i vërtet është midit fjalët ose midit mendimet e djetarve, të atimën djetarve të mëdhejbit më me gjithëse disa për djetarve disa mëdhejbëve ose të kretë mëdhejbëve kanë qenë djetarë të mëdhoj mirë po Nuk, nuk kanë qenë ata djetarët më të më dhejë. Si e përmendem edhe ma herët, dhe më thënë ka pas djetarë që kanë qenë në rangën e tyre, ka pas dhe djetarë që kanë qenë më të më dhejë se ata, në atë kohë. Më thënë si që kanë qenë Leith ibn Saab në Egipt, edhe Sufjan e Theuri, Sufjan ibn Ujejnë, e të tjerë, dhe më thënë të shumët, në kone imam Malikut, përshemun dhe se para, ose Hamad ibn Seleme, Abdur Rahman dhe më thanë djetarë të mëdhaj që kanë qenë imam të botës në dituri në atë kohë, si që përmenim fjallën e i përtejmijës maherët në Rahimullah që ka thanë se 4 kanë qenë djetarë të më të mëdhaj të botës. Imam Malikë ka qenë një pjatinve në Medine, dhe më thanë si që kanë shku në zansi e dhijes, dhe më thanë ata në zansi të asaj kohë janë kënë djetarë të mëdhaj, si që kanë shku ata në Hidjas, dhe më thanë në Kanë shku ose edhe më shumë kanë shku në Egyptë për me më mësu të lejtë i bënë Saad. Ose të tjertë në Irak, ose në Shams, ose kështu më radhë. Fikë i vërtet, është kuptim i drejt i fejës. Dëmë thënë, aja është fiqë, kuptim. Si ka thëmë për nga mërë i sallallahu a mësallem, men njuridillahu bihi kajran, ju feqqihu fi t'din. Dëmë thënë, kujtja do Allahu të miren, jabën të mundshme të kuptoj fes. Dëmë thënë, të këtë fikë në fej. E fikë, atë herë fikë hi vërtejtë është që të dishtë ti se që ka caktu Allah në shëriat, edhe të dishtë argumentin për aptë. Jo, që ka thënë me dhebjë, jose që ka thënë filoni, jose njerëzit, që ka thënë. <coughs> e përëndaj, dëmë thënë, dë ndërmjetë dë dë që jonë është dë për nga meri sallallahu në sëllamë. Në ndërmjetës për që ka? për ta mësu fejnë. Në thënë, ajna ka kumtu fejnë prej Allahut, s'pana tala, për çatë është ndërmjetës mes nesh dhe Allahut për ta mësu edhe për, për naj kumtu fejnë. Kurse për athurim, nuk kam ndërmjetës mes Allahut dhe robri të ti, se Allahut ka thënë, wa edha se alaka i badi anni, fe inni qaribë, dë thëtë, kër të pësin robri të mi për mua, unja mafer, tëll jes të gjibu li, vë l Lea lehën njërë që dhjunë, lehën në përgjigje në mu, edhe lehën në besojnë mu, do më thënë që, që të udhëzohen. Do më thënë, këto 14 dhebe janë njohur mes umetit musliman, nuk do më thënë se kanë qenë djetartë matë në bëj, po, nuk do më thënë, janë bëho matë njohur, si që përmendem maherët se në zansë të tine kanë qenë ma aktiv në tërhappje në mëndimeve të mës E, të shahudit, pra vazhdojmë me hadithin e Ibn Mesudit radhjallahu anhu, thot, për paraset na bohet obligim, këtë shahud që përdorim, ne thot kemi than, As-salamu ala Allahi min ibadihi, As-salamu ala Gjibrilën vë Mikail, dhe thot, pa që a qoftë nbi Allah, ose përshëndetja për Allahun nga robrit e ti, e, pa që a qoftë nbi Gjibrilin vë Mikailin, A thalë për nga meri sallallahu a nëmë sallam ka than uh, La të kulu As-salamu ala Allahi min ibadihit Më thënë mësthuni uh, Pacha që për Allahun nga robrit e ti Fe inna Allahe hua as-salam Sëpse Allah hua është pacha Edhe për ti vjen Pacha Thëtë për thuani At-tahijyatu lillahi Was-salawatu wa t-tajybatu As-salamu alaika eyyuhan nabiyyu Wa rahmatullahi wa barakatuhu As-salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin Ash-hadu an la ilaha illallah Wa ash-hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Kuptimi i kësaj është Ettehijat eh, dhëtë përshëndetjet Për Allahun Edhe namazet dhe pun të mira As-salamu alayka i juhën nëbi Dhëtë përshë që këtë mbityo eh, profet Dhe mëshira Allahut dhe Bekimet e ti Pacha që ofë në bine dhe Në birobrit e mirë të Allahut Dushmoj se nuk ka ta adhuruar të drejt Përveshe Allahut Dhe se Muhamedi është robë dhe i dërguari Allahut Thotë Shekh Muhamdimen Abdul Wahabi Rahimuhullah e, Për para se të fillon Dëmë thënë me komentimin e të shëhudit Thotë Shekh Muhamdimen El Gjami Dëmë thënë kjo është të shëhudi ma i njohur Për ndryse ka transmitime Edhe forma të tjera të Te shahudit janë sahi gjithashtu. Edhe pra ka katrë trobi të zgjedhë, cilin doje prej tyre, por nuk lejohet më shumë se një në namaz ti thoje, sepse ato janë transmetuar, do të thotë pejgamberi sadollahun sallallahu alaihi ve sellem ka bënë njën prej atyve e jo dy ose tre forma me një ulje. Gjithashtu mas të shahudit është Sunnet të qohet salavat mi pengamerin sallallahu aleyhi wa sallem. Ashtu, siç në kam su pengameri sallallahu aleyhi wasallam, ashtu, kur britt, ajeti, wa sallem, që të ashtu, dhe kur kasë brit ajeti, Inna Allahe wa melaiket e hu ju sallu ne alen nëbi, dhe më tanë, Allahu dhe melaiket e ti qon salavat për pengamerin, Ja ju helle dhina amenu sallu aleyhi wa sallimu teslima, dhe të to ju që keni besu qoni salavat dhe salam për ta. Salavati prej Allahu të është mëshira, kurse prej me lajkeve është lutje për mëshir, edhe prej robërve, prej njerëzve, është gjithashtu lutje për mëshir dhe parqe. Atëherë e kanë pytë sahabet, për nga merin sallallahu në nësëllëm, se sidë sid bëjmë salavatëne, edhe i kanë su për nga merin sallallahu në nësëllëm, atë që është gjithashtu maj njohra, Allahume salli ala Muhammedimu ala Ali Muhammedimu Kama sallajta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, inneke hamidun me gjithë. We barik ala Muhammadi wa ala Ali Muhammadi, Kama barikta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, inneke hamidun me gjithë. Edhe kuptimi kësa jështë, do tëto Allah, që salavat, dëmë thënë që mëshirë për Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, siç kë që salavat për Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit, të i e i lavdishmi dhe i madrishmi edhe bekoja Muhamedit dhe familjen e Muhamedit siç e beku Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit ti e i lavdësimit dhe i madhërismit ose i madhruarit. Ëh kjo është çuhet salavat ibrahimie. Do të thënë kjo është salavat salavati më i vlefshëm, i cili gjithashtu ka forma të ndryshme, transmetuar të vërteta, edhe njerëri, do të thënë atë që njënën pi aty në nëse e thotë mëfton. Mirpo në namaz, do të them më shumë se një, nuk më shumë se një formë, pra nuk <coughs> leo, të them, e thuh një ngjëng, e cila është më e vërteta ose e cila është më gjithpërfshirëse, e kjo që që e ka përmend këtë Sheikh Muhammad ibn al-Jami është më përfshirëse. Ja. Wallahu alem. Në pa po, megjithëse ka forma të shumta të salavatit që kanë transmetuar siç pas sumita sahih ose ato që janë sahija dhe hasen, askun nuk përmenet sejidina, dhe më thanë si e përdorin shumë njërë, se dhe më salli ala sejidina Muhammedin, ala sejidina Muhammedin, dhe kështu më radhë, që do tëtë zotria jonë, sejidina, zotria, dhe më thanë që salavat për zotrinë të anë Muhammedin. Muhammedin sallallahu alaihi vën sallam, s'ka dushim se është zotria jonë dhe i ketë njërzimit, Si ka thënë, enesejidu veledi Adem, vela fakhër, dhe thëtë unë jam zotëria i bivet Ademit, dhe nuk ka mburje për këta. Edhe ka thënë, enesejidu veledi Adem, jom e lqia, me gjithasur, më thënë, ditën e gjukimit, të ne jam zotëria i bivet Ademit. <coughs> Mirë po, prapë për përseri si madhë, se njeri u muslimonit, dhe më thënë, që do me pasu sunetin e penamerit sallallahu në sallem, për së qëllin gjuk për së cilën norm, do të me marrë argumentin për atë norm, që është. Se, ndoshtë të edini, atë duan, shka thuet, para gjumit, kur për nga meri së lëbavën, nëse mja kam su njënit për sahabëve, në fundë thuet, a men të biktab i kellevi enzelt, u edhi nebiji kellevi arzelt, do të të besova, në librin tan që e ke zbritur dhe në profetin tan që e ke dërguar. Edhe tnesërmen kur e ka pyet pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam ai ka e ka thon duan dhe më, më thënë edhe në fund ka thon wa rasulika alladhi arsalt. Do të thonë do të dërguarin tan që e ke dërguar. Atëherë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam i ka thon jo mos thuj ashtu, por thuj wa binabijika alladhi ose wa nabijika alladhi arsalt. Pra, domethënë ashtu si e kam thënë. Duat edhe zdo lutje, ose zdo ibadet, në përgjisi është, si të shëthuhet në shëriat, te ukejfije. Duhëm është, duhet bëjt vetëm ashtu si ka zbrit. Jo, duhëm është, si i shko në mendja njerësve, ose, ose, si të thonjë, të isa, ka përmenë që e ka bëdi për njanin në Medine, që quhet me dhamisi, se ka, ka të regua i dua, ose lutje, të cilat janë mirë mi bënë, sepse dikush e ka provu edhe ka pas dobi pjasa. Dhe më thëmë, aje nuk është argument në qëriat, po argument është kurani edhe sënë eti pëngë ameritë sëllabafën e nësëllëbë. <coughs> edhe sahabet, përëndaj asë njëherë, asë nuk kanë shtu diqka në dhikret, ose duat, e caktume që janë, e mos folim më pribadet e tjera, asë nuk kanë pakësu, pa asë nuk kanë, dhe më thëmë, paku për për tëjnëve, asë gjë. Ato do të thuem ashtu siç i kam i kam na kam su pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Edhe këtu te salavati do të thot fjala sejt që do të thot zotëri ë nuk është fjalë e huaj në serial. Se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam as zotëria e kërej njerëzve. Mirpo çat vend ai nuk ka thën ashtu më thon. Përveç asaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur ka vërejt të prim të dikush, ose të kalim të kufinit, ja ka tërheq vërrejtjen. Si ka ardhë njoni, i ka than të nga njerit sërë Allahurin sëllëm, e në të sejgjiduna, webnu sejgjidina, webnu khejrina. Në tënë tijë, zotria jonë dhe i birri zotri sonë, tijë me i miri mesneshe dhe i biri mëtë mirit mesneshe. E kam, du të thotaj, më të vërtet, i ka këto cilsi. Mirë për i ka thanë, Për nga meri sallallahu në sëllam, inëma e në abdun, fëkullu abdullahi vë rasuluhu. Në të nune jam vetëm rob, rëndaj thuan i rob i Allahot dhe i dërguar i ti. Jo, ja, ta njerëz më thënë, të është nëse nuk e përmenë në ketë fjallën sejit, qëka ta e kanë stu, thënë se ti nuk e respektonë për nga meri sallallahu në sëllam, ose nuk e do për nga meri sallallahu në sëllam, e u dhu bit laf. D devimi, do të them çndrimi i parpikt ndaj sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të them pasimi i parpikt i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtu bë mos dashuri ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kurse shpika e bidateve, ashtu bë dashuri dhe madhrim pejgamberit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do them këtu rrotullohen pesoret. <coughs> e kthehemi te shahudi fot sech uh, Muhammad ibn uh, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa ma'na al-tahiyyat, domthan fi ala tahiyyat, tahiyyat që për mendim që e përkthym përshëndetje. Përshëndetje pra. Thotësh jami'u ta'dhimat lillah. Domthan ato janë të gjitha madrimet për Allahun subhanahu wa ta'ala. ë uh, që do thot se merita për uh, Sundimin merita për adhurim, eh, parolja, rukuja, secjtja eh janë, do të them, bën vetëm për Allahun. Gjithashtu edhe madhrimi i Allahut se është i përherësim, eh, i pafund, pa, pa fillim, do të thotë edhe se ai është sunduesi i vetëm i përgjithshëm, ai është, do të them, çdo çdo cilësi me të cilën madhrohet Allahu dhe zdo vej për e robit, me të cilën madhrojt Allahu, i përket vetëm Allahut. Kjo është kuptimi i fjales ettehijatullillah. E kush bëndi qka për këtynve, për dikan tjetër, përveç Allahu qëpa në talë, atër e është mushrik. E përsthetët was salavatu, edhe salavat është shumës i fjales salak, që zahonisht përkëthejtë namaz, mirë po E, në esen që ka, do më thanë, janë lutjes. Më thanë, krejt lutjet, gjithashtu janë vetëm për Allahun. Ka disa djetarë që kanë thanë, thotë që e këmë, më ndimë, në abdullu, habi, rahimën Allah, vëqil, es-salavatul khëms. Më thanë, visa kanë thanë, janë për qëllim pës namazet. Më thanë, përshëndetjet, si që sëqerum, dhe namazet janë për Allahun, ose lutjet, krejt lutjet për Allahun. Vët tajj Du më thënë, tajjib dhe të thot diqka e mire, pastrë ose e kënshme. Që dhe të thot se al, për Allahun janë të gjitha veprat e pastra edhe të mira. Se siq është në hadith, inë Allah e tajjibun leja kbelu illa tajjibë. Dhe të thot, du më thënë, Allahu është i pastrë dhe pranon vetëm të pastrë. Du më thënë, një veprë të pastrë. Dhe të thotë, Shekht Muhammadin Madhullahabi, Allahu tajjibun, vëla jakbelu minel eqbali val e'mali, illa tajjibëha. Dhe thotë Allahu është i pastër. Dhe nuk pranon vepra ose fjal, përvec se kur janë të pastërta. Dhe më thëmë, masë përri të pastërta prej shirkut, të pa përzime me shirk, ose sy e fatësi, ose dëshirë për të pa, ose për të dëgju, ose për me fitu pozit, ose pasuri, e kështu me radhë, Pastaj të jenë të tj pastër të veprat prej harameve Dëmë thënë, mos tjetë vepra Me të cilën do me aja adhuru Allahu Në përzime me diska që Allahu nuk e the Allah da Pastaj të të selamu alejke Ejuhen nebiju Rahmetullahi vë barakatuhu Kjo është lutje për Për nga merin Dëmë thënë, lutje ndaj Allahut Lutje drejtuar Allahut Për nga merin Që tja për për për për për për për për për për për për për për për p E kjo, thotë Muhammad ibn Adhullahafi, «Valladhi juda lehu ma juda me Allah». Dë thotë, për nga nërë i sallallahu a nësallem, për të lutët, lutën njërzit. E aj nuk lutët. Dëmë thonë, njër, njërzit kanë të drejtë mu lutë, mu lutë Allahut për për nga nërë i sallallahu sallam, a nësallem, e jo me lutë për nga nërë i sallallahu a nësallem. Dëmë thonë, mamas të flasim për dikant tjetër, se... Përveç Allahut, ose krahas Allahut, nuk lutet askus tjetër që uftë edhe për nga meri dërgum, ose me lek i afrum dhe ka Allahut. E zdo gjë që është për shtyne, nuk lehot mu lutë përveç Allahut. Edhe ajo së që kathirë dhe më thënë që mu lutë vetëm Allahu e jo mi u shëqiru ati në dhurim t'i qka. Pas thaj thët e selamu aleyna wa ala ibadillahis salihin, Dhe më thënë, kjo është lutje për pace edhe për shëndetje për veten edhe për rësto robët mirë në qilë edhe në tokë. Dhe më thënë, krejtë robërit e mirë, muslimani i do, dhe më thënë, se cili që e adhuron Allah në qofshin me lajket në qilë, ose, ose njerëzit në tokë, ose djinët të cilët janë besimtarë, dhe më thënë, besimtari i do ata edhe lutet për ta. Thëtë, was-salamu dua, dhe më thënë, fjalla as-salamu alejke, ose as-salamu alejna, wa ala ibadillah, salihina, ja është lutje, dhe më thënë lutje për, për pache edhe për mëshir. Was-salihuna juda lehum, wala judaune me Allah, gjithashtu, dhe më thënë edhe njerëzit e mirë, ose robrit e mirë, që është imë në lajket, ose kuzda qoftë, pra për ta lutet Allahu e nuk luten ata për veç Allahut siç bën, do të them, sunjerët e David, a bënë rujt prej saj. Pastaj thot e shahdu alla ilahe illa allah, do të them, dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt për veç Allahut, wahduhu la sharika la, që do të thot një i tëriost, njaj vetëm dhe nuk ka ortak, do të them, siç nuk ka ortak në sundim. Nuk ka, do të them, Allahu dikan me të cilin e ndan sundimin. Gjithashtu nuk lejohet asësi dikush t'i baje ortak në adhurim. Tëshë hëdu shahedet e li ekin, dëmë thënë, kjo do të tëtë se duhet të dëshmësh me dëshmi bindëse, se nuk adhurohet asë kus në qilë, asë në tokë me merit. Dëmë thënë, nuk është asë një adhurum qilë ose në tokë që adhurohet për njerëzve, nuk është i drejtë përvec Allahu subhanahu wa ta'ala do thënë vetëm ai është adhuruar i adhuruari i drejtë edhe i adhuruari që është në rregull, do thënë ta adhurohet edhe është obligim për krijt për të gjitha krijesat që ta adhurojmë. E çdo gjë ose çdo kus për veçti që adhurohet është i adhuruar kot, ose me pa drejt. Do thënë edhe është ajo padrejtia më ma e madhe. Kurse thot dëshmia ose shahadatu enna Muhammadar Rasulullah Dëmë thënë dëshmija se Muhamedi është të dërgum i Allahot Të, të cilin e thuti në të shëhud është dëshmi bi ennehu abdullaju u bed Dëmë thënë se aja është robë që nuk adhurohet Wa rasulun la ju kedved Edhe është i dërgum që nuk përgjënjështë rohet Dëmë thënë, e, përndaj dëshmija i përmban këto di fjal Se është abdullah, dëmë thënë aja është robë i Allahot Sigur ti që e robë i Allahot, p Mir pajest i dërgumi Allahu gjithashtu rasuluhu u rasuluhu as-sara sulallah se do thot se ai ati duhet me u bind, me besu lajmët e tij për ato që kam kaluar ve ato që vijnë, me zbatu urdhrat e tij dhe mos mang ose mu largu prej ndalesave të tij sepse ai ka urdhruar edhe ka ndaluar me urdhrin e Allahut, do thon me urdhrin e atij i cili i cili e ka dërguar subhanahu wa taala. Edhe prandaj për binjëstringji Allah, Allahut e përgjëndëstringji pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është përgjëndëstringji Allahut subhanahu wa taala. Domthon, nëse nuk e pranon Muhammedin sallallahu alejhi wasallam, do thotë se e ka kundërshtuar Allahun. Edhe të gjithashtu pjesa e kësaj dëshmie është se pra duhet Allahu ta adurohet vetëm sipas asaj që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe thëtë Rasulun la ju këdheb, bel ju ta'u wa ju tebe'a. Dhe më thënë, nuk, aja është i dërgum, që nuk përgjënje shtërohet, për duhet të i bindesh ati dhe të pasos. Sharrëfahu Allahu bil'ubudije, dhe më thënë Allahu e kandëru, për nga mërën sallallahu anë sëllam, duke e qujtë rabë. Va të dalilu qauluhu ta'ala, edhe argument përket është fjala e Allahu të lartësumë, të barak e ledhi nëzëlel furkane ala abdihi li e kunel il alamine në dhira, dhe thët i madhruar qoftë Allahu, i cili jazbriti kuranin robit të ti. Dhe në thënë Allahu dhe ka qujtë për nga merit sëllë Allahu në sëllëm rob, edhe kjo është ndërim edhe ngritje pozitës për nga merit sëllë Allahu në sëllëm. Do në thënë që të jetë për të gjithë botët qërtuës. ë do të thotë kjo sahabeti pra ai ka të dy pjesët që janë të pandara, se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, asnjëna nuk i bën dobi robit nëse është patjetër. ë ajo do të thotë se duhet Allahu të adurohet vetëm ashtu si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe përndryshe Muslimani nuk ka mundësi që të adhuroj Allahun pa e njohur Sunetin e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do të them nëse dikush e di Kur'anin përmendës, edhe e, i, i kupton fjalë sumir, prapë nuk mundet me ditë, nuk mundet me ditë se si më adhuroj Allahun pa e kuptuar gjithashtu një fjalë që i ka Allah, e ka thënë Allahu subhanahu teala ose disa ajete do të thonë wa ati Allahu wa atiur rasul, do të thonë bindyni Allahut dhe të dërguarit vëma atakumur rasullu fëhudhuhu, vëma nëhakum anhu fëntëhu, pra qëka të jape i dërgumi merën e dhe qëka të ndaloje, lërgohuni, ajete, dhe më thënë, të tjera. Në Kuran, mund është me gjithë në shumë vende, disa thonë se janë të djetë ajete, ku përmendet, wa akimus salah, dhe më thënë faleni, namazin. Mirë pa aty, asë ku nuk përmendet, se cilat janë kote namazit, sa janë rekatet, e, se cilit namazit, si bohën, dëmë thënë, tekbiri e rukuja, kështu më ratë, të gjitha këto, jam për sëqarume në, në sunetin e pengamërit, qëllë Allahu në sëllëm, prandaj, Allahu ka than, wa enzëllna i lejket dhikra, li të bejjin e linë nësi, ma nëzëzile i lejhim, dëmë thënë, ne tëjta shpalëm Kurënin, që ti të wasëqarosh njerësve, se që këllë shpalët, dëmë thënë, kur Allahu e ka shpalën fjallë fisnike, falen i namazin, dhe më thamë, pengameri sallallahu aleyhi ve sellem, ashtë i urdhru me nga të regu se qëka në është shpalë me kita jetë. Edhe nga ka të regu, si që e përmendëm me herët, se edhe formën e namazit, edhe kohët, edhe zhdo gjatë jetër ka ardhë Gjibrillit, dhe të të dhe, ja kam su pengameri sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe aj ka thamë, falu një ashtu simshini, mu duke u falë. Pas taj, thëtë që iqë Muhammad ibn al-Bahabi, thëtë Allahume salli ala Muhammedin wa ala ahli Muhammed kema sallajta ala Ibrahim innaka hamidun me gjitë thëtë salatu min Allah, të më thënë salavatin që përmenëm, e komenton thëtë fjala salat, dhe thëtë salavat që e përkër prej Allahut është thanauhu ala abdihi fil mele il a'la dhe thëtë salavatit prej Allahut është levdimi ose levdata që Allahu jabën robit të ti te me lajket dhëmë thëmë të banor të qilit këma hake l-Bukhari ju fi sahihihi an ebil alia dhëmë thëmë siq transmitan Bukhari ju në sahihun e ti nga ebil alia qal i cili ka thëmë salatu Allahi thanëhu ala abdihi dhëmë thëmë thëmë a kë thëmë se salavat i pre Allahu dhëst levdimi Cia ban Allah urobit e tij mes banorëve të xhenetit. Wa qil po gjithashtu kan than disa dietar, er rahme. Salavati për Allahun është pra mëshira. Thot Sehu Rahim Allah wa sawabul awwal kur se i vërtetë është e para. Wa min al malaika kur se salavat i premë malaika vërtë është al istighfar. Domethën kërkimi i, i faljes. Domethën ata bëjnë istighfar për robrit kurse salavat do të them për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se së ata kërkojn falje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Umin al-adamiin, kurse salavati për njerëzve është e dua, do të them lutje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa barik edhe masen e bazon e salavati me wa al barik ala muhammedin wa ala ali muhammedin el fond. Thot pra kjo salavati është çdo gjë që është mas janë prej suneteve Prej fjallëve dhe vej praveq janë sunet në namaz Min suneni aqwalin wa efjall Thotë wal wajibat themanje Kurse obligimet e namazit janë tejt Gjemi'u të kbirat gajra të kbirat il-ihram Dhum fan krejt të kbirat namaz Përveq të kbirat il-ihramit janë wajib Wa qawlu Subhani Rabbia l-Azim fi rruku, gjithashtu edhe me thon Subhani Rabbia l-Azim rruku, ështu wajib Semi Allahu li men hamida për imamin dhe atë që falet vet kurse rabbana oveleke l-hamd për krejt, më thonë edhe për imamin edhe për atë që falet vet edhe për atë që është gjemaat mas imamit, praky është mendimi i Sheykh Muhammed ibn Abd al-Wahabit se gjemaati nuk thot سمي الله لمن حمده وطابت بهم ربنا ولك الحمد هذاك ارتغمنته من حديث تشي كافان النبي صلى الله عليه وسلم كلته امامي سمي الله لمن حمده يثوني ربنا لك الحمد فسربنا ولك الحمد كرسي امام شافعي رحمه الله كافان ساذا جماعه يدوت ما فان سبب النبي صلى الله عليه وسلم كافان فالوني ستمسني مدوكو فال Dhe më thënë, krejtë qëka i ka për po për nga mëri sallallahu vallem sallem Ata që janë rukënë, janë rukënë për së cilin Ata që janë vazhjipe, janë vazhjipe për së cilin Nuk ka përjashtim Kërse për kitë hadith Komentojnë se e të regon Dhe më thënë, e të regon një fjallë që nuk e njën gjëmati Dhe më thënë, kërë thënë, se mi Allahu di me në hamidë Atë e njëni Thunë i rabben avel e kelham dhe Thot Shekh Muhammad ibn Abdulhabi Semi Allahu li men hamida Për imamin dhe atë që falet vetë Dhe Rabbena velake l'hamd për krejtë Në gjitha ështu Subhana Rabja l'A'la në sejtë ështu vajib Edhe Rabbi gëfirli Mës dë sejtëve Dhe të shahudi i par Si dhe ullja për ta Dhe më thonë këto janë vajibet e namazit Thot fel arken Tash të regonë se qka është dalimi mes ruknit edhe vazhimit do të thonë mes styllës dhe obligimit that al arkan ma saqata minha sehwan au amdan batlat bet, bat batlat as-salatu biterkih do thot nëse ni rukm në styll e le me qëllim ose me harres edhe nuk e zavantson pra atar namazi prishet والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاه بتركه كلساءObligimet janë që nëse lihet ndonjë prej tyre me qëllim namaz gjithashtu priset kurse nëse lihet me harresë thuasahu jabaru sujud lisahu demfan atherajo avancohet me sajdene sajdene haraysat harayses sajdatus sahwi ose tenan than sajdese do të thot një rukën. Nëse e harron namaz, nuk zavantsohet. Do të thon do të m'ukthi aty ku ke ku ke për, atër e ke harru. Për atëre bën servisëz do për shtesë, ajo tjetër. Edhe me qëllim nëse e lë, gjithashtu priset. Kurse vaxibin nëse e lë me qëllim priset namazi, a nëse me harres, atëherë ajo zbrastir zavantsohet me secëdë për harres. Foth Muhammad ibn Abdullah hadi wallahu a'lam. Edhe këtu përfundan kjë librë, e felenderojmë Allah në shëpanat halat që në mundësoj, të përfundojmë, edhe në boftë, të më thanë, në mundësof të kemi dobi prej ti, të përfitojmë, se kjo është një pjë librëve ma të thjesht, ma thelipsor të më thanë për qështje dhe namazit. Dersin ardshëm, insha Allah, dhe të të përserisim, shkurtimisht, Edhe Elusa Aban të më mundësoje të përfundoj për këthimin Edhe jo ja bi vëcë tekstin e, e librit Që të mund një të përserit një dhe të Ta, ta, ta, ta mësën edhe më më su përmen që është të më thonë shumë mirë Kurse masë saj, inshallah, vazhdojmë me tjetrin ljë për Shekë Muhammed e eh, ma në Muhammed Ibn Abdul Wahabit Rahimahullah Që është e, etika e shkuarjes për në namazë nëmë të qështë gjuhet libri, edhe është i prëfësinë të qështë të namazët, mirë për të të të të gjërësistë edhe dhë disa të të të qështët që janë që lidën me namazën edhe komentimin që e kam zëtë është i sheikh Suleman rrëhejlit është komentim shumë mirë, është gjërësishëm edhe është i dhëbysëm, insha Allah Wallahu alim, wa sallallahu wa sallim ala abdehi wa rasulihi nabiyina muham